La, la, la. Sortu egin adaitzen da, eletako batxarte konpainiak eskutartean duen lan berria. Azaroko azken bi asteetan sorkuntza, egona li burutu dute endaian, mendizolan kulturgunean, eta bertara, urbildu gara. L'envi le, principal de, pies, e... du set pie ze. Fani Marmalu Batxte, dantza konpainiako zuzendaria dugu. Fet d’aborde utili le prozes sorcellori komen pretext pour aborder la diferz e not incapacita a accepte la difer. Eta kontatu digunaz,zorgginkeriaen nausia aipatzen badalan honetan azakeaa izan da. Ez berdintasuna hitz egiteko eta bereziki ezberdintasuna onartzeko dugun ezintasuna azaltatzeko. Eta horra honen baitan... El interior, ya, plein choses. Ya, aussi, ben, un kritik de la société, une mise en lumière de la psychologie de l'être, de nos rapports les uns avec les autres, de nos peur aussi. Balan honetan, dansa kantua et antzerkia uztartuz, Lorentzaiturralde, Klegh Loiak, Fani Magmaiu, Joan Aulasagasti eta Mailiz ikusiko ditugu taula gainan. Joan Aulasagasti, dantzaria. Bai, bosti zanengira... E, gira iru aktore bat eta musikari bat. Musika, bueno, Mailiz Genald, e, zuzenean emanen du, kantatzen dure bai. E, komposat, Komposatzen ari da musika eta izanen da, bera da elektroakustikan ari dena, gero Barbara aktore. Eta Aurore, um, Fani makmai ayuda susenderia eta da ere bai, beraz dantzaria eta ni azken dantzaria. Eta ideia da astapen, astapen batean ideia zen, denek dena egitea. Pasatzea bai musikatik, kantuti, dena kantatuko dugu, dena kanzertikitik dantzatik, ulako nasketa bat naizen Fani gastapen batean eta ari ira. Ikusiko nora atera moiten gaiten baina, hortan gira eta Barbara Arriba saktorea kontatu digunaz obra honetan Nikusten ut ezango dela pixkat neasketa badaz, ez? Osea, egon, nikusten egongo dela informazio zehatza. Eh, Sorguin ze benik egingo dudan dan pertsonaia ja, edo emango dut informazio zehatz bat, e, ze zen sentzuk ziren emakume hauek zergatik akusatzen zieten sor, sorginak zirela eta gero egongo dira beste bueno, beste bloke batzuk beste pieza batzuk obraren barruan os izango direla gehiago bai, emozioak, sentsazioak bizitzen ditugun gauzak, eh eraman eta eta bai, kontatu, partekatu, basortu egin izeneko obra fintzen, lantzen, segituko dute eta indaiako antzerkearen maiatzan estreinatzea aurre ikusten da.